Jo, det var så här Att en morgon när fyra och kom in i barnkammaren Så slog sig jaffen mot en byrå Och det gjorde ont Det gjorde så ont att han började gråta Och då tröstade Fy honom och sa till byrån Dumma byrån, husch, dumma byrån Inte göra så där. Och vet du vad som hände då? Jo Svarade byrån. Ja, den svarade och sa så här: äh, Det var väl inte mitt fel heller. Jag har ju alltid stått här och du gick rakt på mig och förresten gjorde du ont på mig också, sa byrån. Konstigt, va? Byrån kunde prata. Och så sa slut. Konstigt, va? Med så kort saga. Nej, jag skojar bara. Den är inte slut här. För sen när fi skulle hämta ett pussel så slog han tån i ett bordsben och det gjorde så ont att han började gråta. Och då tröstade Mats honom och sa till bordsbenet Dumma bord. Dumma, dumma bord. Och vet du vad som hände Då... Jo, borsbenet svarade och sa: Förlåt, men det var inte meningen. Förlåt om mitt ben stod i vägen. Konstigt, va? Borsbenet kunde prata. Och så sa han slut. Nej, ah, jag ska jag bara. Den är inte sluten. För när Camilla skulle springa till mamma och visa hur lång hon blivit Hon, jo, hon nådde ända upp till telefonen nu. Ja, då sprang hon på en stol och slog i huvudet som började gråta Men då tröstar Fy och Jaffar och Jens och Mats och sa till stolen Dumma stol Så gjorde så med Camilla Dumma, dumma stol Och vet du vad som hände då? Gissa Fullen svarade och sa så här: Förlåt! Förlåt mig, jag såg dig komma springande och tänkte att nu springer Camilla rakt på mig och står i huvudet. Men jag kunde ju inte flytta på mig. Förlåt Camilla! Konstigt, va? Och så sagas sagan slut. Nej, jag skojar bara. Den är inte slut än. När alla ropade, pappa kom, pappa kom. Och pappa kom springande, då slog pappa näsan i dörren så att den, ja så att nästan blötte ur näsan. Och pappa skrek och sa, aj. Och då kom fyra och Jaffar och Massa och Jens och Camilla och tröstade pappa och sa till dörren. Urs dumma dörr, göra så med pappa. Dumma, dumma, pappa, jag menar, mamma, jag menar, dumma, dumma dörr. Och vet ni vad som hände då? Vet ni det? Hissa Dörren sa ingenting Konstigt va? Så sag han slut Nej jag skojar bara Jag tror jag vet varför dörren inte svarade Det är bara barn som kan prata med saker och ting om med djur och med dockor nallar och stolar och bord. Det kan inte vuxna. Vänta. Vänta stå nu. För här kommer Mats och Fy och Jaffar och ska viska någonting. Vet ni vad du sa? Jo, att dörren att dun var så liten att den inte hade lärt sig att prata ännu. Vi fick nämligen den där dörren för bara ett par månader sedan. Fast jag, fast ja, fast jag tror att alla saker kan prata. Vad? Var det någon som skratt? Ta till exempel den där runda, tunna saken som snurrar runt på din gramofon. Din platta, platta, din platta som snurrar runt där på grammofon. Den kan ju tala, tala, tala, den kan ju tala. Jag är ju inte där hos dig. Ändå kan du höra mig, ändå kan du höra mig, där ser du, där ser du, där ser du, saker kan prata.